Espaldiko partez, bueno, espaldiko partez ez, se pasaren astien, ya batzuk eibilizien hamen martzan, baina neu falta nintzen, eta... Beste ni. Hori da, beste goe, hamen daren iban, bebaik eta bueno, kogoak ingeratu bineen, e, zuene zuen altavozatanez e, agatia atateko, nahiz eta gure guztoko abesti batzuk jarri egizan, Baina bai geratu ginen, e, olako gusani jotzuegaz, eta hemen gatoz berriro martzan e, azterakon ganbaratik, zuen belarrizek astintzera, gai celebre batzukin, gaurkoan batez beberbaingodugu festivalan kartelan inguruen. Bai, ze, amene badekugu, hemen eure eskerretara dekote bestezkuna da, dekote John Leharreta, Beti bat kartelak goitsi bera aztertzen dabezena eta bere iritsi ze mongo dozku. Beti txarra Beti txarra, sekule ezerronik ez erronik kartela ningunen Bakar, Never happy, ez dut diakos Never, beti metalfabrikako kartela bakarri guztet diakos bueno, Batzutan hori bez Auroko ambe, atzalde erdizen esaskun makal da huela eta joan enbiari zen zen Baina penandiz, joan zan, noen goan. Eta, txikiton alainena botzak egertu nozue, niri esan bakalena goela, baina bera dago amene horako baf bategaz. Ba, jenoak ez hurrik egote esaten, aurreko irretzai honen nintzen egon, pilako txartu. Beren, eta nifernutik gertu egon nintzen, eta ja, bap, e, nifernu hori e, bilurre galdu otzaten laizan lehiki hota. Eta recupereta, erdi, erdi recupereta, etorri gara bertora, burtsu ba, bat e, abesti poliz batzuk entzuteko eta kartelan inguruen zuekin e, berriketa nahiteko, zuen iritzisek gazoteko sarietan. Eta Lea, amendeko zeu zer esangurien, ez aiztesu? Ees, eh, bueno, gaur ostabe zambi dugu, ez da. Ioan, zeu zer esanguzu? Eta, zikusetzute eh, eta. Eee... Egu bueno, izeda, bai, egu izeda ustabe, eguzea la urbeska ustanok. Bajangauz, bajangauz. Bajan, edika, edika. Estalizaren zera entzarraue, kobite, edo gripie, edo... Bai, bai, aurrekoan... Ego Aurrekoan hiru. falta ginen. Aurrekoan hiru falta ginen, gaurkoan benbi falta dugu gure hartien. Bueno, gure gombat. Lea, eta huelde rekaoate tanda be, estai ni zerreko zue. guk, a ver, gure, bueno, ni gure E, e, irratza biotan banau, hain galtzotezen adegi ez konzertu dut, er, ez? Es? Ez de... konzertu er, dut, ez? Bai, galtzun bueno, dut. Baina, autonoma muden pasetei atuz huri. Bierrerako beti prest. Gero, disfrutetako hor duen, han, <girra> rekupere bierra. Horri eh? ba, horri ba. Tindu <girra> hori batzuk gara. Bueno, ba, abesteri barik hasiko gara apurtzu gale, lehenko abestitxuren bat dugu, eta gero hasiko gara apur bat kartelan inguren berbetan. Ja hemen bagaus Bueno, kartelatako ba... taldie. Taldiek, tal bai. Bera... No, no. Bai, bueno, ja hemen gausenan bit e, Artien, artean 4 5 festivala eingo Eta bueno, euren arteko kartelak eingo dugu, ze apuru bate komentatu eta nora joango garen bakoitza. Gero ze o que elegido cos señor, seguido, u... Santa Roc. Bueno, de principio señor Bes, es de Arresura, baina Arresura be koment de da bruet eta Daia lehendasar ez joango bada nala. Da komenteko gozu Hori da. Egitzerresu berri. Oretzez. Bueno, resu gaur eta. Resu gaur eta eta gero komentako dugu apurtzu bat ze badauz talde oso interesgarrizek Beste batzuk, ba bueno, ese beste. Baina danak, danak ikusgarri sek. Edaz. Ivan. Bai, aspaldiko talde bat gutekarri, bueno, aspaldizen ekarri gurei izendoten talde bat. Azkenengo irratsaioan egon nintzena jarri nahi izen eman, baina gure die Walder eh, betiko liada bat izten eta beste taldea sartuzten Eta eurek Cardazef die, naiz eta euren izena eh, kialdeko da Rusia erremoten dagoen eurek eh, Amerikanue die, Yankeezek eta egiz esan euren Black Metal rutala da Ez oso normala gaur egunko black metalien, korak eta sartzen de bez, kantantie makina bada, eta kantantie... Inteligencia artificial? Ez, no. ez. No. Kantantie maizu da koroko maizu da eta aparte, eh, boten duz klasi bebaik guturalanak eta aguduanak. Agudu anak. Eta es, es, berbain baino, hobeto txun. Bado barrueta gerokritiko. za, lagunok. Ba, ni batez agergonaz batezbe ontze hasiko duguen eztabaidan inguren berbetan. Eta eskarik asko. Ez da ondo, ez da, ez da ni estiloa, ez da ni estiloa. Nien asi izango zuek, azuek ni gasarien bezain gogorrak. Hori uki argi. Ni beti ondo esango dut, beti posik. Eldu sala 13. minutuan zainduen. Ez. Vale. E, lea, es. Lea, gaur kartel bat atara dabe, bai. eta berbetan, normaliene... da, Resurrecciónekoa. Baita horren inguruan ibili gara berbetan, ze surra zuko normalien eh bueno, horra urte batzuetan, bai. bai. Ba, a, a, ber bai, bai, bai, bai, bueno, en, en Azos so se zo... sant, vos sei urtetan egonas? Hor 7 igual. Sagit. Eh, askotan be bai inertzis gaitzik, es. Joaten. Baia bai, bai gaur ikusi goten kartela nere, egi izan. Avera, u da eta bueno, Beba irakurri da tortik, eh, pavo, si no te gusta, kaiat, eh, ino baias. Bale, baya, ostia, <totipat> nire txart apurbat, beba, emondazten apurbat grazise da, ostia, sauzila kobraten, berreunda, piku, pavo, estai sema... zembat... Zembat eh, da, zarrera nintzen da, bai? O da lareu, estakitz, estakitz, estakitz, bai, bai, ez que gero dauz... Ez que gero dauz gaztuek, hori da tipiko ipintzen da zela se suponen merke, hipintzen da zela sarre batzuk, Horrek merkeado sin sarrerak eh ez estos un es iño que sin usar ezagutzen merkeado esto es agut en iñor edo 80 € gaitik gero sizena. Nik pasan urte erozin lortu una vena, de hecho ni bierri ni golinche eta lagun bate lortu zuten eta ustot 217 pago dozela. Digar de lugar en ofertis. que ni esagutu do, esagutu dote gente geisenak hor prezizio inguruen. Ez pasan berreun, zan berrundamar. Ez pasan berrundamar, zan eundalarotamar. O sea, nik usteot, eh, bueno, ostia ba, zazpi, sei, bost urtetan joan dagara, usteot berbain lehik edo gule, niri, astela iruditzen ondo. Eh, zelan Zelen engainatetzen lehen zarrerien kontu horregaz, gero gehikazt esatetzue prezizio batala, Gaztuek kontabarik, gero gaztuekaz derrepente disperatetatuz beste goi euro. Eztagit. Osea, e, kulturie pagaen bide, hori klaru dugu. Baina, hemen sabaltzen dut beste meloi bat. Ze puntor arte da hau kulturie, ze puntor arte da negozizo bat, ez? Eta oin, e, pasat etxat berbie, gure alain txigito handi jari. Aber, nik aurton ikusi otena da, aso zer desberdin eindabena, aurreko urtiek azalderatute, Eta zan, eh, oin nilio edo atarabien olako zarrera berezi batzuk esaten eh, Royal Place, loyal place pas, edo Royal Place, Paz edo olako zuzore esate ben eta zan, ba, kartela eta ezer atarabarik ba, zenbateko erakarpenadekien publikoa ganako, ezta? Eta hor dana agortu eben. Hor duen, niri beti sortzi eazte salantza hori, ezta? Hor ez baben lortuko eh, dana saltzie, kartel bartineuko genun, ez genunuko... Se aurton, beste berezitasun batego da arrasun inoizkorik beranduen atara da be. Sakon barkatu, zer godo zuen horregaz. Eh. Su titularira. Negoci sonarira no. Bai, Spa bien la Portoco investe ese inxiengo solaisen cartel a impotente. Es, es eh. Ene, no. calderiga. No, eh? eh? Es gaz, de que mochilegas, Eñaldosula. Ori da. Eñaldosula festival Motabat, edo Motabat. Daurek mochila bat sortu de pase barrio Arregas eta oh. Horregas. Jokatzen da, biz? Jokatu alde, be? Hore da, Edo, edo ez, baina uste... Gero nartu bierdugu kartela aldetik, ikusitxe Europa inguruko kartelak, eh, izen aldetik, iz, baina izen aldetik, eh, festival potentienen artien dau. Rezu, bera, fe, ez geur, geurreguneko kartelagaz. Uzu esan, izien aldetik festival modu, eh? Festi eh baina kartel aldetik, behar, ze aurtoengo jirak ez dia impotentiek, aurreko urtiek azkonpareta, nire iritziz. Baina, aurtoon dinosu, festival garaiko girak. Bai, bai, bai, e, claro, bai, klaro, Festivaletan dauzien taldiek. Hori da, bai. Baina atzu, neguen, neguen eta urte, bueno, ba, esan digun, iraietik e, ekainera, eh Elisidag Bilbon gerota gitziago da Euskal Herrien gerota gitziago dato zela. Horantz. Baina baina da, joe, bitxu adibidez martxoan e, bariku baten Bilbon dekapitatet... eh Encantatio ne du dies, Encantatio bai, da, zela, bai, eta gero hurrengo egunean Mezuga Halloween effect i demás, o sea, utesan Badavis movidute taldiek da girandaus. Gero udan bai igual Da, normalien, ja. eh, talde, zan digun komia hartien, eh? talde handilek, potentiek, internasionalak, mainstreamek, eh, Europan giran dauz. Bai, er? bai baina egize dabe bai, eh, aurrek urtietan egondizan gira, potentiek, talde topak, bose, izen alda metalika bat, bueno, metalika aurten Hellfestera dator, baina, bueno, izen alda metalika bat, Iron Maiden bat, Slim Not bat, horrek taldiek aurten ez dauz giran gaizenak. Eta alan da be, kartel. Gaur egun hartzen basuzen kartelburuek Europa mailako festivalatan danak dauzen, dauz. Ostias. ez espadau zen keizenak resundaus. Nire gustoko Ez. Ez, dire nire gustokoak. Eh? Zein falta ja zu. Estáit, o sea, kartelburuek sentzu Alice Cooper, Avengence Sevenfold, the Fall. Alice Cooper, The Offspring. Megadeth, Off eh, Machine Head, Masinhead 41, Bruce ez Dickinson. beste festivala tarabasu zen kartelburuek die ke dute Helfesten Metallica dauela bestitan amona marzeta eta arkitekztia gehienetan. Ja. Hor duen, kartel aldetik, festival oso potentida. Nire guztokoa? Ez, ni badinotsut, gerota gehiz letra txikiko taldiena, kartel buruena baina. Hori, ganea, txikito, zu niga zeusela whatsapp talde baten, hori gaur komentaten izan da, ikusi da nien kartel arrezukoa, batek ezaten izan dago, jode, interesaten doztia gehiz letra txikiko taldiek, kartelburu baino eskehandigun kisetatik, osea, bueno, ori or, gaur egun egitsen, teku gehitzenetan nah, bai. eta gure gustetako unroian bai. ge gezagu gure gustetako. Eske bitu, Lea, Iges. Metal Clásica. Iges Alemania en el Summer bat kontzertu ikusi genuen zen. Hiru. Ba, gizi ba, bai. Bai, egitsen Ostia, megavez. Ni megalecena gane ikusi? Ego ginen. Ego ginen kanta bat zuten eh, ozegizuesen, gero... Geisense ego ginen estenarizo txikisetan. Orden, guretzako badia bueno, zu? Bueno, estenarizo txikisetan, da, ego, pasealdiatzu... Esta txikizien eh, bigarren estenarizo. Bigarren vale? estenarizo. Baina, bueno pasealdiatzu hurrezugaz desenkanto hori deko zula, baina, bueno... Eh, kartel buru aldetik eta erakargarritasun aldetik... Momentu horretan dabeen karteli hipotentina bueno, izan alda. Nik hor, esango txuten nada. Ni dut alde gaitsik jugango nitzen. E Slauter mm. to Priven, Fintroll, eta poko maz. Nik egiz es que esan, esan, Antonio Mattinget ikustearen jugango nintzen, bai azkenengo eske, bidarras ikusi nabenean nirenean aintxaskoan ditzen. Osa, keba, nik urten... Rezu... Jo, ba, nizela, nahi da, buena. Uh. Joder, ba. Nigo, oso, beste, oso bigune beste. ikus dut, o sea, oso, oso metal light ikusten dut. ez da? Berritxun ezan obien moduen, operue. Bai, eta gero, bueno, oina bestitxu bat jarriko dugu harina, baina gero sartuko gara beste debate interesgarri baten. Eta hau beste batez, gehor, whatsapp talde batean ginen berretan daiz da. Eh, eta sueri botatzen dutu galderia. Zer gustetzen diatzue geza? Brick Medieval Horizonen Black Death Metal teknikoan no logo des, hori, Black metal, edo Avengelsen Fallen Comics Sans letra horrek. Ah, diñozun letra. Claro, ah, claro, da, da, da, logo a vale. logo a diño. Ez da musikerik ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez alde olako izena de kontalde batentzako. Eta errepentien Britney-Dorizonek Atati, Horre, Black, Death, Metal tal bat o sea, izen goazan. Leikela... Logo bat. Izen leikela olako su baizka batzune... bai, antzeko ado mandariñe edo mandariñe batenez. <laughs> no <laughs> rengai egun. Edo so, eh, larruzko eskai, eskai sofa baten erab... asko erabilitako eskai sofa batene hori ba, konchoie. Arekarakalak, ere karakalak, eh. Erabilitxeko Mandoa, asbertanes. Vale, bueno, bueno Bara, egitxista zue berbaetzen, bengos. Berbaetzen ez? Eh, ez, eh, ez, ez. Bueno, Joango gora apurat, bueno, harek esango bat moduen, basta de pop, bi basetan. Eh, Joango gora apur tal bat talde bat ipiñikot, de hecho, urton ikusiko gona bai alain jaunak, alain txikito, eta bizok, bueno, nik ikusiko benset, hau igual lo galditsuko da, A, eh, apartamenten daia, bueno, ikusiko dago. Eh, Xamerrisen joten dabe, Mental Crueltik eta da talde bat egide izan eta inongo disean e, egide izan eta dise kentau geratu boten, esantsat Zan gure DJ Welder izentzat Mental crueltik. esan dut ja bestia Nik es pasate jastenan irida da, ez dutela, o sea, en chute este taldie bai esto, abesti nik este basni puti. Bueno, orden sinie esto hori pingozula. Ba, Ale Alemania 10. Da, jo, pensaba, Eh, Lendipineu, de hecho, lenden esantzatzen inprobie txeko ipineu elako txikito una besti bat alzan eixen. Olako jebilada bat, power bat, bera, bueno, zein mas. Entzun eh, daizuen, eh, pasan urtien nortzuki guztien daizuen, sado invent, intent. of <hazan> <hazan> invent, invent. Es, intent, eta da apur bat antzeko roiokoa, es? Sega, e da, right, da, ni guztot itxiko eskuela bastante ahobete gortz, hola zateizuet. Eta, bueno, este barik, ahí guste hoy ya luzetzen a zinezela eh, Welder gustiz seri omitir. <laughs> bueno, su cola les ha gutu sendu sinosis es Ostabe, estáuda, 3ª temporada, 7º Da, da Koroch be bai. Bueno, hoy ni rete ni da. Ez dugu asko eskar, asko luzetuko, orresu ningune nengo berbetan, gero pero jarraituko dugu festian inguruan. Baia bueno, hoye ametik jarriko dugu abezit zuren bat, barrise, zuko estos ezagutzen izen, talde bat. Wow. E, azte honetan justo John, egona, eta John Cole gazberbetan egonaz John Cole Juan Karkete Bai, hori Eta John Cole gazberbetan e, nik gomendatu notzen talde bat Eta bera gomendatu osten beste bat Eta gomendatu osten taldi eda hause Finlandiatik, suotana Honek samer egoten dara? Da, eh? Es, momentuz ez, baina kenot estraina Gertzies, es, samer olako taldien festivala da Eta suotana, Finlandiatik demamoz bali, abestize jarriko dugu, eta jo, hasta egitzen lan kataloga eutalde hau. Ze, moedekos momentu sinfonikoak, folk metala, black metal antoke batzudekos, inkluso holan melodi batzuk power estilokoak, eta jo. Benetan, arritzu dosten talde bat da, eta espero da, zuheribe, arritzuko dotzuden taldie izetie. Orden zuekin, suotana, demamoz bali. y 812, pero... Ni se usan, o sea... A ver, ni va, o se usan finlandesa, o sea... Muy John Cole Juan Carr, ¿qué te pasa? Eh, <laughs> ni que... Es que, a ver... Gusto a gusto a diez, Bacocha deko es Berena, duen, Bacocha de Berena deko, pero... Ni que... Ni que se era lo que Power Metal, ¿eh? O lo igual, me lo hice, ¿eh? Sinfoniko toke hori... Bai, nire txako inbesto... Bai, Gizau, folk... Gizau, zain bai. kurs eta... Black metala... Ez askotan... ...como Mola, Ezirkes Black... Ez bai, da, Blacka? Ez... Baina baina kursa, la... Rifek eta... Eh, ...melodize da... Nire guztia ezte, eh? Azko guztia ezte... ...da... ...estilo altaketi batxuteme bai... ...zaturetana zen in estilo batigaraz... ...musikala... ...baldatzeko eta batxutem ba... Full Metal agazartzenaz. Eh, ojo, alpartxe, eh? O sea, gote san, nirgin gustateaztela, eh? Baina, bueno, ya, Black Metal antokio ba dekos, eh? Abesti bat bakarrik entzun dugu. Taldo ne dekos amar minutsuko abesti batzuk. Da euren baremoak die, super, super no dispersoak. Bai, ez dute, gaur ez dute, karri kebler tak. Da kebler tak, bebai, oi, me pareze flipante, hori bai, kometo dena, metela deko berrogetamar guretzako, nigetxako gitxienez, metalaz esan irudeta beratxian amarrilean, maieran, blag esabazeko lehenengo, kanta ko lehenengo rifegas, beraz, berreuta mapik urte dekos. Da gaur egun, seo zer barrize atara tie, da kebre atara zina zentxuten jelfeztega txik, da, bai da, i le ponen tamén como black, nago txagetxik, baina, que no es black, tiene punk, tiene rock, eta deko metala, Da, me mola, mogollón. Eta V, ¿Sí, ¿sí? ganera de co-V, L, eta... Segui, uh, vale, segi, sí, sí, para gato. Eta, bueno, cabrón, es de la resa. Seu ser, seu ser barri, se atarati en metal, Black metal apaidala, nikus da, estilo bat, o niño, experimental de lasco. Eta, sartxen, da, Black metal agaz, en, en da sinfónica, ba, oa, Black, death and Black. Blackako, niño, puede dar juego. Baina, bueno. se usa... Como que full metal, tiene que black porque tiene sabor de... Ya, becho, becho, será, no, es, no es black. Es, es potente bien es? etiqueta, ¿qué? Eh? No. Es que... Ni en, va, tío, música extremo, ¿sán? eso es, eso... Ver, la uncha de un... Pañau, tal día en chute en, baso, en va de, riff va a black metal en tal de potente asco en chute en eso se está estiloco. Eh? Bueno, tam, no, es Niri, va... Tan, Bañau, go, Disco va a tener un video con riff. Black era algo de como... Folkada, folkada, folmetala. Metala sortu zen hor eta black metalak badeko evoluzionetako eta bestiepeo bai. Baina, zer pasetan jasku, soñue batzuk eiten dabe, soinu barri bat, soinu potente barri orbit bat. Orbitkultura eta eh, hola bat. Orbitkultura dibidez, nitzako euren soñue bekie. Eta beres bo segundo entzunde talde bat idif, identifiketan duzu nien. Horiagatzagarru. No? ja sortu deu bere soñua. Baina, berena da, propizioa. Zer pasetan jasku, kritikabaiten dugu. Epa. Askotan bai. Ashkotan ebormie histori kritika baiten dugu. Ba, ez, edo, edo kore jartzen dut zago amaieran. Ez dut utzi. Ba, nik hori sentsazioa bai badekot. Nik hori kulturerikore inustuta deituz. Ez, baina askotan kritiketan dugu gausa batzuk jentie eksperimentetan dabilena eta zer zer barrize sortzen. Eta ez da eztabien ezer barrize sortzen esaten dugu zuena? A. Bai, hori hizu. Eh? Bai, da. Ba, nik Ye, kore kore dikatier, hablando de Nahiko identifiketa egot, estilo post, izango zanoi etikete post, que no lleba negu lau, bada post, mil, es. post black, post dez, ez da, ziztut neuz dat. Baina, post... Diezela ikutuek, ez? Osa, eh? black metalak ikutuek bestez. Post, posta, ba. posta, ba, bueno. Baya, dekogu mani bat zartzeko gauzak ahoietan. hori egizak izan, hori egizak izan. Eta orduen, nik usta zabalagak garela. Eta, egin behar ba geizau, estiloa inguruen baino, gustua ningunen eta tieste, estaste gustetan, erakargarri da, ez da erakargarri, barri da, ez da barri, Baina askotan deko gusu hori, ni etiketeko amen, bueno, baina ni Eta zudeko zure hasioek eta nidek niriek. Eta ez gusu zertan ez dago bad bat sortu, ez askenien esko sinora. Ez. Ez hori bezniete. Etikete esteu eser aporte da, o sea, etiqueta va da. Me gusta jugar 10 irekitzeko debati baina ez arratseko. Ez, ni gustot hor beste beste puntu bateko dialo, o sea, askenien Jo, jode, musiki ez da. Etiketa jakitzeko nor da hemen el, el superior metalpako? Paco. No da que jiengingen musikeri buruz, es, o sea, da. Horra itzik. ¿Ves? gusti zaud, gusti zaud. Hori da. Ahora, gero etiketa. ¿Se se etiqueta garitsuzuk? Gero... Nik. Koba festivalaren guruen? Nik ez tot jarri etiketagik. Koba, Koba festivala. Es da ptxubet. ez. Es, Eskeriko... gero beingo berbaz. Eh, pero un poco para cosieza, vale, si ya entendemos, si ya entendemos. Y si niiré gustorako a prueba Jevisa, que o pues gore, bueno, oñarte, está aquí un niño seregon godan, ni ikusiko ugu. Oñarte. No tranquita, pero bueno, todo va a ser. A prueba Jevisa iba da. Hostia, vaya, hostia, es, est no no. De, esto es esto es es es esiziztarto. meritue itzela da bevai. Bevai es itzela da. Eta hor duen, o ez sea, da desprezijo komentari jo bat, justo kontrakoa da, nire ustez, e, niretzat, joder, bai, dauz nik esperona ben igual, beste talde mota batzuk sartzi, e, eta igual sartuko da bez, e, ez eser. Un niño. Ba, bai, e, bueno, eta, eta, eta bueno, dauren gustoa di, eh? Dauren kantolatzen da, da, dauren ikusiko da bizitzen da, Hori da. Pero ni jokoanas antolatzaiei, eh? Oi klaruado, ni ba, esa miedo de bai, eh? Le lengo minututi unik sarreria egot. Xabaldu zanetik eh sarrera gerosteko aukerie, ni sarrigekot. Berdindo zer dan, apoyo ordau. Eh, gero, jo, ba, egiesan eh iragarri da bezentaldiek oinarte ba raistufol Hogonitzenik nintzen ikusten. E, tadar tranquility ve bai. Bestiak egin izan eske eztu de metalium justo en vagones. Es esto de Hogeta voz urte beteko eus leuren le datorren urtien eta nik metalium ikusi nagarien ez dakizu hezita imaginau zelako ilusioa injosten. Aldo konta, aldo konta, txikito. Ez maz, 2006-en ikusinoan euren azkeneko kontzertue, handekotaz puak, ba, zon dupaz. Aldo konta, txikito. Eta eneure topa marrien jarraitzen dugu. Akorde zer, akorde zer, akorde zer, ikusten du nien txikito, beren, zer Forfi bat, edo, zer Forfi, Forfi bat, atzeko, atzeko lunan, neukitxo balabor. Abantazia. Abantazia, bai. Dago, pegatina totxo bat, neurri indako, pegatina bat. Bai, bera zan, bera zan ena eh, ez ezto gainetan no, no esango, esco, güey, eta hau eh. gure kolegi jaiz eta eta su zekajoitan sartu estazu eh su zekajoitan sartu estazu bakazo <risa> <risa> <risa> bueno eh evoluzionea eh. eh, pro, si edo añorik kultura entzuten eh. deu claro claro que evoluzionea <risa> eh bai bai hacer dano que esto este <risa> es, zagurritano que esto Buah. se evolucione batzuk sois masco agrícolas que la hostia Ni honetor nintzen beregunien esaten, ganera jozu e, gazin, naman berbat, zela, mitz metalfabrikara noan nien, amen jarroka eta heavy metal eta pagor metalak egin jau da. Lortu dut? Ez. <risa> Teken <a> dizitzen, <diesel>. arazaz <risa> eurri ez guri, eh? <risa> Sortzi urtien talde bi etordie. Lendakari <risa> maudu netuzu balizo. Etorkizun beltza ebiltzitz eta teiken datostez olen burura, apur bat heavy power metalla itzen da bienak eta aproba zuen rango kajoietatik urtetan direnak. Perkatu tu, bai, engendu noribola edo eskendu bai, nein. Disfrute gendu edo eskendu edo eskendu. Zuek ez dakik Ba, listo. Ez esan, ez togunik evoluzioneu, evoluzione gendu lako. Eze, ez ez. ez, ez, ez. Lea urte pase die. <laughs> bueno... <laughs> eta? Joder, vaya, es que va ba bueno, Es es es, enchu nego su. Haber si la abanico dauen eh musikina senbat talde dauzen ekerrialdiezenak eh, eta eta momentu bakoitzien da, uste dogune, ¿vez? Bueno, o sea, kontaten sue para que sue. Igual jartzari edo entzuten badau, eh <risa> merarigas kontaten igual. Eh ekarten dogu uste dogune funtziona aldeuera. Guri gustatu askun talde bat aldeguna funtziona momentuen edo dego une gogoa ikusteko, ¿es? Hola, esto funciona bien. Bai, motivación era, baina da. Horri hori da. Orduan, esta, esta geusia sarratzen garela motivazioa eta almena. Bai, ese salario de la Universidad Unic. Ni que esto es horario, ah. eh. ¿Y sus riquezas? Si ha dicho todavía la 10 urte igual de retrasado. igual de cerrado. Ed, edo gejao. Vaya, a ver, vaya. Está bien, joder. Uste, ot, ba, ba, musika, ba, ba, rioan, ba, ba. nekuzabaliekogule, abanikoa, eta, de hecho, gazigaranien urrengo metalfabrikari buruz berbaitzen talde asko komenta dies. Bai, eta niri banek esaztea bantazik si usten duela, zeta laifera. Pa, ma, zureztako marroia, vince. Eh. Ode egin alguberba, da, nik esan txut, zerre zantxut, power metal agazalekin zela. Eta nik esan txut, ba, esan txut Force behik usteiko. Zerratxu Hammerfale agazalekin duena zela, ian lo siento. Eh, Eta avantasia has. da serie organ se han dao, organ organ. Bai, baina bueno, ni horrek. Bai, bueno, to force Eta bueno, ya que Feta Live sartuko na bota. Eta sartuko naz, etiketagas garritzuz, garribe musikigaz gaz, la festival gaz, Festival Alcántices, ya que pagas una pasta. Nege chinas alegintzena mortizetan. Eh, ezagutzen ezoten talde asko, ba, entzuteko hor. Dabereziki yeah. jelfesten, hor dauz talde asko ez ezagunek. Eta bogaan dagoen estilo ba, nik uste do da la progresiboa. Mm -hmm. Bai, salpiketan da bela estilo guztirek. Deza berreziki, baina beste askobe bai. Eta nik roka gaz, horrek ustean baineko gaz porku pintri, dabereziki riverside. Eta bengoa, ensartunaz lepro uste gaz, da, da karikoten... Italia francesa, ez da. Franceses igual erratuten roto de nada. Etxe hon, eh. Eh, disit. R de ki, xinien, eh. No, no, no, Eta Frepeta de da bueno, bai, da Barro progresiva de, token medala, baina rocada. Ro progresiva, da investe música estilo diferentegas de verdadgas. Gusteti aste, joder. Pero ella es la niña, si no entro con death. Folgas Arturo Progresio gazeltu al nas, jarroka gazartun al nas, naguraz hartzuko guz macarradak. Betxiko txuet, toke pinflat... bai, bai, dozoi interesanti da hori. Eh, Goizeko lehen gordoetan progresio gazartze brutal, lo máximo. Abla, nondo, es, bai, bai, bai, deko zunien, zunien... Ez egoi Pero... sugetiu, jo no zen, sé. lehetu eres bui iróniko. Ezan eh, eh, iróni, iróni sí. zeba dan, edo es, eta iróni badan Zegas azte su zuzuko izan, intereskar izan alde. Ni normalen eh? kafe bat. Eh... Musikalki? Ah, eh... baina egitzen... Irratizagas. Eh, exactamente. O sea, esan -se gotzut, benetan, ni lanera joateko eta, kotxien, irratizagas. Bale, mojate. Ah. Ni bebeian egin txenas, da nik no anortu bidot, Ni toka oso indizekot. Kope, eh, kope. Eh? Eta, es, que <laughs> es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, Bali, debo decir que has sido euskadi gazteaz gain. Ezte, ni euskai euskai jaqi naizune esta la euskai gastea. Oinda la urte pare bat Gaztea. itza gastea, gastea gala. Ya ja, es una, y si una gasbagarrillas condo. Eh, esa eh, es la con gastea, ¿es? Amen compartido te de hecho, saiatzen Gastea bueno, e, bai. e, da euskarai Gastea da horrenarako esentzuten. Bueno, Txapi, ni gustatu. Pero que este un debate en Noticiasak Barria gaur gaur egunez e, Barriak. Eta hortik aurrera gero ja bai sartzen has. De hecho, azkenaldien no. azken azkenaldien hau pilo bat eta zuzenien enabezen da ikusi gaixotu nintzelako bertan momentuen, me kahendiez. Litost, hau entzuten pilo bat eta gerota gisa gustateaz. Bueno, gareko chubet, oh, musikat tranquil chubet, enero garetsin gude batigas. Dale, wei. Never thought I'd go this far Being tiled by this old chain Have you ever seen a star Trapped inside it's hole Except that Im am lost In what seems to be the new reality Every bridge that I have crossed Reminds me of the time I was free Can't relate to this at all Or can I Bistotzen den bideak usta hori. Bistotzen den bideak usta hori. Bistotzen Bueno, bueno. Jarraitxuko dugu gamen ez dugu hainbezzei luzetu gure. Gure dugu tartetua sortu apura musiki entzuteko. Eta gero jarraitxuko dugu apurtzua gure Floripondio eta gure buruko min hauekin. zela lan egiten da geur txikito dagoela, eh? liderra. Eh? Ba? Liderra, benetako liderra. Erak erabakiten du. Selan doan amen, irratxaio. Nik esan dutzu, esain daga hi ordena, esan dutzu, esu gure duzuna, pues, aquí el... Bueno, bako txaberen el buru, batzuk, zerbezit, abeste batzuk, irratxaioa. Irratxaio? Birratxaioa. Mesadaz, esan dugu abesti batzuk ekipeniko dugu, zela, Welder, badekogu gombidatu dure baten bate abestirik, edo gure ikarrituko dugu. Eze gombidatu. Ezeizte zu? Nolida, ziko gara premizi bategaz, bakarrik sartuko gara, esan jaunarena en jaunarena amellea launa esaten ez es, diputokazu bizuteko zu mikroa bai bizuteko dago nik amendik entutena eta orduen badakisu norantz agoko daben dumal de ranza porjuet enshundo handie da bai estoy de la amar ordu geur youtubeen publicada ben kanta bat Counting hours ta timeless once eta bueno Ka gaite zuen hendikan leak Aleak zeuzu besanda gero? Bai, hendika de hecho oin la laniren da, ah, es. Gara... <risa> da seguro una irratzai entzutenengola, AES. gara. Da izan da ez da beraz susenie, no. Susenie gartze goetan gara, prekariso gara alegindop. Almoduen, endot... etzen da igual dogune. Eta, ber. Urrengorako, baina eu joango da bakarrik offline. Oia seguro te matala. Jarri no dausun egos bidearesa. Hueldea. Ba, bueno, egiz, egizia, eztxan txan, txan ezan es, bidogun. Eskualtze eh? duleak. Zaiatu garaela eh, irratzaioa zuzenien etxen, ba, gentiek Facebooketik, edo bai, Facebooketik, joan edo beste sare sozial gustitzetik, bai, eh, Facebooketik, eh, interaktuateko eta apurbat, bueno, apurbate eh, txikitoria darra joteko, lo que sea. Ba bueno, baina egizu egero komentarizu den behar dut zazuela joa darra. Eh? Eh da bueno, es iniciando lortu geur geur geur geur geur está diciendo. Chiquito, au reconesa, au recorrazioan esa legona si dice, se han defendido. Se usted su. Se usted su, está bien la Igerri. No le presentis ahora mismo. Hau gai goa. Venga, marore. Dale, dale, dale, dale. Siento un aldi bat Tudas, Artur, nire urrengo kantia. Astiru bilzara hor, eh, lento bilzara. Eh, bueno, vaya eh, sartudos que, uelde, uelde. Ori gusti jakop chiquitori gusti jakop, fijo, ¿vale? Ori, ori juanes, esasaten. Hostia, ori asir, o sea, ori asir ies, parcatu. Ori, hor justo askena guentzuana, super guapo, sienda, eh. Los niños, hijo, hijo, hijo que se han venido. Eso es ori ni sienda. Sartu, sartunda, pero conteko. Venga, urrengo a ver si. Zeiritzi? Gusteu ala, empalagau. Ba, niri... Gustau, niri. Nikor dekot, dau... Olako mobidakaz... Dekot oso... Zagit, oza, dau... Pauzu bat, izetera... Empalagetia, da beste pausu bat... Asko, asko. Minasun hori dara gazpazetea, txulea. Leagak onertzi apurtzue guztetako laia, asko da. Hai, hai. Bueno, ni asken bueno, dize... etorri gara. Ni asken aldiz. kritiketan. Azken Geur... zona zertetan habil, eh? Eh, pasetata tzatik, eskoan berrien be... pare bat eta zertetan aban. <tusurra> bueno, claro. Eta badakilea konore kontte gure, <num> gure dauela, ba festivalan inguruen, iges paseiakona apurtzua. Iges paseiakunez, zela go Bates bedazueg chardoiztego daxaniga por batto, beto el ¿eh? Bai, beñazueg... Su... Esa merren pasea eskune... Diko niñodeko, suresa, al dice san... guan, a que no nos dejan entrar, a que no nos dejan entrar, ¿eh? Bai, bueno, es, que, <risa> es, es que... es que no nos dejaron entrar, <risa> estos curiches. Eusida, joder, claro, hasta esa en festivala igual le huesten baten, ¿está? Deu buen baten. Eta huesten iensan, harinao que egun iensan, eh, pre-partied oselan san eta GPS gustiz ezaltetan bueno, pentsetan genun munduko listoenak, dela ta festibala, e, bueno, herdi ir er, er, er, erdi listo, gesien erdi listo, gesien. Isesan, mm, bai, batuen un coche alquila o cut rebat, esaniela. 3 3 eta 2 kanpotik, sakotzien kanpotik jo mi sintata. Eta <laughs> Juan Igen GPSegas, claro, autobuseri festivaleko autobuseri pentsaten zela festivaleko autobuse, se pincheban 666. Hau izango da. da atzetik, wala, ba, trafiko bat karabana bat or, eh, 5 kilometrokoa fest festivala ikuste zanan. Ez zen den, pues, ba, oso listo gara. Oso euskaldunek eta Gernikekoak eta gara. Da ba, gu paso hartien ondo bai. Bai, ke, bai, bai, bai. da basurden emata, bai, tranqui, guren lagun 10. sartu ginen, oran, eh, Honek, baserri bidietatik eta olako bidietatik, beste kotxe batean atzetik. Ba, eh. Eldu ginen olako, festival ondoko herri edo hau txiki batera elizea bat egon zela. Aparke gendun da ba, ja, gelitzan denerako, igual oinez guaz, eh? Na, gendun oinez, nik uste gendu zen, festivaleko baiak. Osa, imagina, aurrien festivaleko baiak, zabalera, eta ju, justo erdizen. Eta aukerak ziren, eskumberantza joatea, eh? izen zela, autobusek eta gelitzetzen leku, eh? Obviamente, guretzatzen logiko, hori. Claro, Edo, basoan aldeti joatik. Beti basoti. Eta eh, norantz joan ginen. Laburtum, esel ez, vale, laburtum. La la norantz joan ginen basorat. Ba, basotik eurrerantz, topegen duzen... Eh, bueno, Lomoak, eh, eh, es, es, eh, es. Genomoak. Ez, ez. Genomoak. Topegen un jentia <risa> gure arpeira barreitzen. Bai, topegen duzen eh, ambulantzietago peinie. Nola, eh, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, Jo, va, ba, mendigo niño Cristo, vuel digo, ja, bueno, vaya mendigo que leje bigo de Ah, vale. Ba, vale, vale. Opa, muti, no dice, eh, Bilbotik, ah, oinu lertzen do dana. Vale. Eurr, eurrantz, eurrantz, eurrantz dan ez aten hori. On niño, sartu ainorine botengozkue. Sartu ainorine botengozkue. Eta justu eskine baten, baia da baia hartien, arteen topagendu nolago saltzichauto bat. Eta saltzitzetuen Ibanek ezhaman. Ba, ba está es nuestra, sartu, es sartu, Ya claro. Hostia, da's it e, chiquito dugu. Da chiquito be barrure. Ni kanpoan me kago, en dios. Oh, se, eh, que que de puta, qué de puta, da, ni be con la nintzenor como ua, ba, se echar tindogun, esque claro, ud, ud, ud, udiesan broba de la hostia manga lauren da pultsera barik. Da gofestival barruen. O sea, san como ua, ba, ia un niño ezartu añariño botengo badeskuda Mendik. O sea, super retrasado. Hori eh, eh, no, eh, da na seme birra ta gero. Ez, ez, ez. Horitzarreso niño. Ez, ez, ez. hiru ordura izan izan, osea, bai, bai, bai, bai. Ez hartu zauset. El risien es? esa negon, mundu gusi guri begira. Bai, bai, foa. Eurrerantz, eurrerantz, eurrerantz deingenun gai urten ginen atetik, eta tien esaten eser urteti gaizik urte ginen, huangien <laughs> takillara, pagao jendu zen, gure ama euroak, arinauk egunien sartziaren, eta sartu egin ginen. Eta hoin dinotena da, bueno, nik abesti ibana dut orkestu. Gugu eta Hori izen zen, gure, gure... Ah, Ibanek, Ibanek, bergatu ez da. Ibanek e, jantzuzu, eh? Pakometala. <laughs> Venga, Lea, arrazu jukizu, tío. Ba, Zarrera modu, eh? Su jakin zen unbi biezein dan, eta hori. Marich eh. está la modueva es vale. y -ba, or, or, vale, es que eh. a transjovide. La urpe navari luxa pena Venga, cántala. Dehor horrei buruz festival guzti. Entre Horrei eta Ivan arrítmicamente. <risa> esto es Marduk, esto es Marduk, esasen Horrei barretzen eginen. <risa> bye bye, eta guten ginen momentu eta saiunen, datorn urtein vueltan gatos. <risa> Bardin jubu zertatu. Baina beste eleku batetik. <laughs> eta hau talde ezer, zamerru izen topeko zuetan. Zamerreri, buruz berbaetzen, apur bat, ba, inogei ino, ino. Jo, atzo izen san, erdintegun, e, iragarri bien kartela, eta egiz esan nik enabene esagutzen, da, ba, txikito datorren bizo gazda torren jorzu intxurrek, zuk intxur, intxur, esagutuko zu. Se, Mono. Malzbe? Mono, jauna. <laughs> Ba, komenta azte, ba, aulea, suri guztago jatxu, Black Death, Metala edo, eta, <risa> asimientzen entzuten da, kaue, dios, arrasu iman bier. <risa> eh, ez, ez, asko guztiazt, asko guztiazt, eta jo, guai dago, guai dau, da ikusiko dugu, fijo, seguru. Eta eur ediz, nekrofobik, eta aukeratu duten e, abestiz, eta nire ereinoko inglesagaz, darkness dar by the guide guide guide guide guide guide guide be the mate Bueno, zer, eh chiquito, gausar lan txuten ikusi ditut, ikusi sai txut, super adi musik edo zer, zein izango Ikusiko dugu Samerren edo ser. Bueno, ni ikusiko dugu zenik... Danetariko ikusten dut eta danetariko hartzen dot. Bai, batzetan bozkarre buglegas, beste batzutan Baina egotenaz. Bozkako conete people. Ah, bai, eh? no. Bai, eh? Bueno. Bai, eh? bueno. Bai? Bai. Aprobadatzera, hombre, horbik ja, kulturen zuhuren egon zien gaur probatatzera. Bueno, gusurrik Eri, eri, egoinen ikusten, eh. Ba, ikusten. baina Twilight Forces. Ni bakarrik Juan. Baurre, lo hice que eh, Bueno, urrengo taldia emitu, e, leal izan zuten mode John Collegbat komendatu dosten, mm. len jarri dugun suota eta nik izan lotzun beste bat, eh, slobako batzuk komendatu e, no zen, ja aspalditzi jarraitzen dotez. Eta beste irratsailoren baten bipini dotez, baina bueno, oraindela bi hiru aste, hasaruan 27 zen edo 17 zen, ez da gogoratzen oso ondo. Atadabe azkenengo diskoa. Jopai, holan eziztaz duitzi, hola. Nisista, nisista zi, hola. Eh, signum... Ama zazpi dago eta zazpi? Am, azarok, ama zazpi dago eta zazpi. Azarok, idala... oh, ez itzi. Iru, bi iruazte. Eta atadabe disko, eslovako batzu dide, atadabe disko barrize, handibait deitzen da diskoa. Taldie signum regis da, ikusko dozuen nire talde estilo gaiti ja pegetan dozten talde batala. Eta euren diskoko irugarren abestize, Salt of the Earth aukeratu dut, baina eske benetan disko hau entzuteko moduko diskoa da. Ordoen power metal zaliek basaren apurtzu bat, ba seguruenak asko asko asko gusteko jaizuela. Vale, Bare, bueno eslovako hauek. Amazonen eh hiri bilgarela evoluzioa. Urrengo metal fabrika ninguno Berbetan eta ze gure buruko minek asaltzen azkenien badakizue e, Metalfabrika fabrika dauela ba metal salietatik sortutu ba metal salientzako e, eta beti be guk beti gustugu zer nahi dugu disfrutatu eta onatorko direnak ze zelan disfrutatar nahi dugu zen, ezta? Eta, bueno, aprobetsatzen dugu orrelako buruko minek soltetako, eta, bueno, jakin da izuen bagabizela apurtzu ja, bat, buelta-buelta ka hor upilako buruko minekin, zekerotagatzagu eitzen da asuntua, eta jakin, ba, zuek ikusteko goguak gauzela eta beste jaialdi bat antolatzeko. Ba, eda, ba, egiz esan, egiz esan, bebai, esan bidogu, ez da, bat, jode, ezkertzen dugu, e, hostia, jasoten dugu zen mesuek, Eh, ba tal, sonak. tal, tal, ez, ez, tal dienak, oza, jo nahi dabeen tal dienak, eee, eh, klaro, azkenien talde nahikoak idazten dozkue, metalfarrik, amen, joteko, eta i, a, en operari lorarik botabarik, eee, eh? oza, sin mas, mm. oza, baya, ostia, idazten dozkue gentiek, eta gure gu baitxik izen bazan, ni pentsaten dut, mundu guztia joko bala, eta danari gure dei edo bai apur bat sali emotie ustean talari eta guaitxik izin danak joko bian amen. Baina, klaro, urtien ziren zetzen dugu, zirudu festival, e, enbidogu bai apur bat ez bakarrik aukeraketia aukerak edo ikusten dugun eguk faktible aldan izen edo Ondo aldala egon, guri guztetik askune, gero, taldi, dira, azkune, er. gero klar, talde bat hartzen badugu kartel buru moduen ondokoak beste bere, eureka eskotzen dabeen daben isen bidez paraleloak bebai, ozain, antzeko rolloak edo... Orden guretzat bestan la joder, eaue, zelako, bueno, or, bai, duguz, eh, es la gocha, el mundo mapa asfaltis portu doguz, elkartu dugu. eh. Baya, baya, bueno, eh, da gua txiki zen basan. Bai, bai, gube, bizizeko, mm, bai, be gocha beren bisileko, guretzabe in... bi errandizedad, e, eta garenogara. Bai. Eta garenogara. Gocha beren bisileko, eta aldan hien eitzen dugu aurrera, ba, maitxe dogun estilo bate gaizik, ezta? Horregaitzik askotan, bueno, eh, horrega askotan nik esaten dut e, in behar dugula berba gehiago e, gustoak eta erakargarritasun aldetik eta ez etiketa tolako nizako tontakeria dizenak. Ze batzutan hasten gara gausa bate eta gero beste batera gozas. Orduan zetako jarriko dugu kasillero baten. Zetako sartuko gara caja baten, ondoko caja gustetan bai askun be bai edo ondoko caja joten badakigu be bai. Salva me del metal. Disfruta, Bizen, zer dagozu dis, Disfruta daigun, ah, ah, disfruta ah, ah, daigun, ah, ah, disfruta daigun honegaz, ze, eskara asko, eskara asko, baina ikaragarri ze gara. Hasi, eh, klaro. Nik metalfabrikara dut orren gentia... Gora etorri gaitu. Nik metalfabrikara dut orren gentia... Txikito forlendek adritu. Ez que gora ipatzen dut, euren jarrerie bikainekoa da, eta dozein festivaletara noa la, euren jarrerie kristona da. Eta... Enua luzatzen onegaz, baina gu izen gara beste jaialdi batzuen laguntzaile eta askotan atzera bota gara, ba, dauzelako jarrera batzuk eta dauzelako guztetak edo ez duazelako gurekin bat. Eta guk maite dugu onan adotu zenak eta espero dugu ona etorti eta jakin da izuen baga aurreko aurrekoa zen ibilkara komentetan zoneriztaki guztetan izen eta ordean aprobetxe dabe, bagaizeat atateko. Bai, Azkenean gure ide, agar, ideia dela buru bat, danontzako ona topati ez? Osta, guk ez dugu etxen hau diru irabazteko, ez? Tolo kontra, buruka, buruko mineroa tegu, baina buruko minerik entzen jasku bat, zueko onatoartzen zari nien eta ikusten dugun jo gauen amaieran Jose ondo. azkenengo por ejemplo, egon egontzilela gugase Lito, Perennial Isolation eta Kraven eta kroi ben de, core, de, Re de project eh, de Pro Jo, ni gabama itsuna ban eta sanoan. Qué buena. O sea, bardindo este queixo gitxi urgente etortia, baina sanoan. Qué buena. Se hondo pasatu dougun. Bai, bizen dabile esaten azkenean minimo bat bierdogula estaba, baina duintasunez metal fabrikantzako, duintasun bat e. bertorada datozentaldientzako, kultura mai maiganien eurek dauz. Gu gaus hor ba laguntzeko, ebultzatzeko eta azkenien e, kultura oneria edo ur, e, tribu urbana oneria Ba, leku bat emoteko. Eta bat egarniken ez, bai. ez teko gula inyungo espazizorik, ba, sortzie bueno, iruila betero. Iparra girre dau, eh? eh? bai. Iparra girre dau, bai, noski baiatz. Bai. Bai. Baina da, horre dire, e, gune kulturalak. Bai. Diniot, bai, bai, bai, bai, buruelarri metala lantzen dagoen gune bat sortzie iruila betero, ba, ez da erresa. Eta hor duen ordua gure eta ordua gure eskerra zuheri, ze azkenien ezue gaitik iten dugu, zebesteela hona ez pasan ino retorriko, azkenien e, goguetzen gehiatuko ginen. Hortzen dugu ez irutalde bat minimo bat, zer da? Mino bat, undergroundien, lanperagaz difrut egun eun pertsona gaz, brutala ez, eun pertsona lortxia oso komplikatu eda. Gure buruen ez da, humile da, berro eta pertsona, de joa. minimo irutaldi izen damar urugatxik, Taldi bai, azken nikoen egunen perrotamar. Raspauz. Baina, bueno, astra eda, betit andozu, tal beti ongo diez ondo, posik, gure arreri gaitxida zehandozen ez perdi suan. Baina sube eskaini nire su publiko minimo bat. Publiko bat egaitxikoten dabe, da horre perrotamar pertsonak. Ez dar resa, eh? Da mogutzen gara beti berroga irrotamar pertsonan arti. Baina, gure guz, horrek, berroga irrotamar pertsonak, anitxekizetida, karri ganoen parentxiko bat, pertsenloako bat, Hristia Zagunek, gran. ante Granadias. Eta yeah. ja guztu, ez es duela, kareko pikankoak, euskal kanpo baina... Hori pues, izinzaren igual punto, apuraz, raro. Raro, ariko no. desperdinia, es? Engen dule, apuraz eta postutxue, es? Da, Kertago, hay, agune zielako, si esagunek, eta, bueno... Okay. Azkenien, es, este nabak gure da sukarri, eurrepea, eurre, saltasuneko kodabez eurre nerrizen. Eta, guk ezkeni gure da zagoen Berton Bebai, ez da? Azkenien, e, Bitaldietako bat ganera balentziuka, horre bueno, gerrezuko e, lehiaketa irabazien ber, bai. Eurek ezagoteko gendu zen Alemania, jo, tipo super jatorrak siren, eta gure filosofia bat batsoan talde bat zen, bai, ez da? Bai, eta hori ganera, nik ustot, osea, Gonzala guai, bat diinot, oztabe, ezera joan nitzen gaiz horiek, egon nitzen narratzea ditera arte. derritelarte, baina bero, ostia, urrengo egunien edo ber, urrengo egunien jasotie, Hola, eskerrak emoten, ez, Mensajeek eskerrak emoten. olako, ez ez ez ezela ez sentidu hain gustora. Jo, joda be zela bolo asko, vaya. Hain gustora ba leku egon dieala. Berrek asko asko bai beteten esku guri eta bai emoten dutzu asko segiduteko gogoa, ezta? Hmu, gusaek, eh claro, se iñok ez taqui gusa konduitzen badagozu edo ez, o sea, guk batesbe ez dakigu saiatzen dara lik eta hobeto hobeto etzen, hobien etzen gusaek. ez dakigu, es Eztakigu guztiz e, ahiegaten bagara beti edo beti egon ba goi ez, faiotxuek, ba jo bai, holako mesuek eta bai. asko, asko, asko betetetxuek persona moduen, elkarte moduen, eta, eta bai, segiduteko, claro, bai, segiduteko aurrerants eta, ostia, ba, amendi bidetik segidubiko dugu, ez? Igual gau saketzen, hagu guzti baiakie, ba, amendi segiduko dugu, osea, ja. funtzionatzen da guena ez aldatu, ez? Eta, bueno, hemos tenido la prueba eh, que ahora se nos va es? Pero... ¿es? Se nos sí. e vale, vale, vale, vale. <tose> va a, concerto, sandaga, a dar un pincho, ¿eh? No, no, ya que aquí se da, ahorro cuando nos va un hecho de Ignacio Osnabóla, ¿gabas? Ignacio! Va, más, sin más, es que ahorro se se referente, ¿verdad? No tiene que ser un referente... Mayores o normales son referentes que es un referente. Metalan, jentzi, polon tres eixen da bena iratxaiu batxu, konxertu batxu, kantoratu, referentia da. Dain jazzo que zatxudin, joe, eh, no? No, que sin mas, genote esto di ponendo sobre un pedestal. Da, metalfabrica be referentia badak, ko ba, bai, hain festival txiki referentia dies, no? Lo nartu bido guz. Gure hori egaz, baina... Eta guri, deitxen dozko niental diek, ez dauzelako plaza, inbeste, bez, joan ezagadazkatu, al etxeko... Hain beste polo talde dauz, honak emez da urduzatzen da benak. Eta ziren nire litoz eta kanpoko atantietan bebai, kristonada, hain errez, entre komillas, ekonomikoak modu baten, estatu guztetxik taldi ekartzi. Baina ez duzun egin ekarri taldea bebai, berroetar, kanpoko taldea, sonan de graun. Euskarizien ez da bezagutuko, niorbez, no te gana mover 10 personas. Baina igual bat ozen berroetan mar, por las otras dos bandas, seguro que gana flipar por esa banda. Dore, biezteu. Bai, aprobat, bai, eske, eske hor dago historisia haborko, party duty, es? Sabaltzie baten historisia bestien laguntzigaz, askenian el Carla guntzia da, ez? O sa, bai, gure partetik eta bai euren partetik. Ez? O sea, bai, botesan, bai. antolatzen dugu bolo bat e, Bizkaian. Ezatu ezagutuko da Eskraven, ezagutuko da ez, ba Durangoko, bueno, la Bizkaiko pio, la gente. Vale. Ostia, bagoneriemon beste eskaintza be bai aparte bestiena, e, litostena edo edo perinealena. E, eta, ez da dit, aukeri bai ganera, ostia, super politxe san, ganera euren artien ikustie zer ona hona etxe da, batek daki, igual e, amendik ire betera edo bilera, Barcelonan dauzkoten irutaldi egoztabe, ez da dit, hola gorroia politxe dies, kolegakendieselako, ze, e, nire nintzen egon, baina badakitz, tratue, Tratu euren artin eta oso politxizala, eta oso honekoa eta bai gugaz, eh, obviamente. Baina, ostia, horrek gauzak eskertzen dies, eta hoia nidinot, oza, niri oindala gitxi gu guletzea segon gara Santanderren. Eta e, jogen duen Empire odizeaz, eh, dizeiz, jo biela be bai metalfabrika baten, oindala urte bete, bi urte? E, e urte bete. E, urte bete, yes. yes. E, eta Tiferregaz senten siela no hago asíen gusta mantener rico activo ¿sabes? San Vicente e, la Barquera. Ori. Mucho si la <laughs> nagitis eh. Eh eta tratu bat irutaldiartean brutala. Eta nik nik badakiz eh Tiferrek guk asko kontago debora, nik Tiferregaz kontago dugu, eta obviamente en Pairo diseagas be bai. O sea, da horre horre rollo Ostia, politxe 10, tío. Ganea esan bidea, periodizia seka menjo banean, bolazo bat omen biela, eh? eh? Ganea jaialdiz ezabaldu gien, eta ojo, kuidao, eh? Vai, Ni barran egon nintzen, vai. eta geratu nintzen, barrara inketa, esaten, wau! Wow. Horrek, eh, mondabe, apur bate, ostize mondabe, maio ganean, eh? Vai. Da, eta, direto bat, direto, eh, eta suseneko asko emoten da eta... Asko a... moitzen da, otizko barrize, brutala gala, por cierto, presente dabe, eh eta David besteegunean baina zu Santanderren honegaz gitarrista da ez berbaitzen eta erakuzidozten dekin konzertu serrendie, osea, bua chaval, nora sosigue. Osea, Pio Albolo da dauz mobitzen, asko. Da horrek nik gustu dio diesla bai. Aukerimo bilaki eta kantzi monbia. Claro, es que hola cogente da buena peli eta pelia Eta ez edo gauzaak eta... Azk, azkotan, askotan gana dirue galtzen hori beha ez dela esaten asko. Baina oh, yeah. bizoa da. Dirue galtzen... Zen... Munduko horreztasun guztizek, enboten. Bai, ez duzit, pegarik. Hemen jo bineen, egoretsan ez torri zela, fractalitin... Justo Bye. fractalitik itxi bala, oh, eta yeah. fractalitin ordez torri azkenengo aztien, sartu ziren, gana... Jo, izin san... Ez hori... Konflik noiz eta... Pues estoy esto, no, no? goratzen hainbeste diesia. Bai, jode, vaya de itzu, eta eskerrak emote Dormantz sobre la eta bai egiz eh, bai. e eta. Dormantz. Bai. Eh, eta azkenengu eta muy pepinazo bat ni Gaba horretan hori gogoakio de cota. brutal egon izan eta enpairo odiziase ber. Bai. Izan brutalak. Guk adibidez, digo si mira con los gigantes, Zepelena no. alega adibidez emoti erestasun horrek ba beste probintzi batera joa eztenan toki batega, gizar, ba hartzie bertoko talde bategaz etaiker, ba Imperium of Disease eta holako talde inda pues fuerte edo gogotsu da bisu taldiari emoti beste probintzia. Bai, la, azkenen lanien dauzen azkeni horizan da da el burba. Bi erriendau gentie, eh? o sea, azkeni holako se le ocurra, tío. Eta ya está, i silduengonas, vale. Eh, well, un rengo a vestige Norito que te well, well, eh, Venga Neko a Neko ¿Con vida tuve a tu dekogu? De secra vitigas eh, Por cierto Esa en vida O esta Neko Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Aisorida Chocolana Akiñator Aisorida Aisorida Aisorida Ereño tique Japón era Tipo Tal día de secra vitiga Japoneco Tez en chute en Me escribe Felipe de Gijón de baterías Brutal de técnico, osarrollo en Eguri eta en zure procura. Mega barruas. Da Eta gauzara, txien baina, altabosa, que bida muduendeko zuzela zangeinke Welder, eskaraz koni luze tuko sella ordu terdiko txapadie da ero agun lea botatuz beres pitzek así que lea zara gaurko irratzaioarekin Bueno, beste unieno beto pasakendu Welder Ese leago nintxur da lain Bueno Welder Suretzan dieda, eta gero klasikazo bategas gose, eta hori klasikazo nik aukeratu dot Baik, nabarituko zuepenak. Asi que... Aukera, bai, da, e... I, ia altzetan nahu, eh? Daba. Aupa, I, koba, koba, aupa, koba... Aupako! Ko, koba ninguren berrakitzen dugu, baina niri koba... Koba! Koba kiroaz aupako. ez dut. Hori bai, gauzaba, <risa> txt, gauzabat esan bihardot, eh? Kobak ko bota eten izen solako asmakizun batzuk talde bat iragarriko bebanien. E, koba, nik zarrerien lehenko gunetidekot. Eh, baina nipa, esan bihara, eh? Euneko une asmatu dutela. Eh, sarire mabadauen, sarire sartu nire be, isena bomboan. <laughs> Venga, Walter, vota. Badu ez. Taldeba desde tu tuetatik, dezkorrie melode bla bla bla. Etiketak, etiketak joiau zergaitzi zabalduko dugu beste badaukago ondoan. Eta festi, gusti hori, gustietan egongo da, arras ur igual ez dau. Zt dau. Un día un de black un murder eh no les tenía bere buruaz beste gizuen araso mentalak oso Ara mentala bueno nortu bidea gaur egunda nodek guz buru gestioneti ez da erresa eta Juanen Jazkon eta aurrerantz erabaki ban taldiek egitea da eta oso ondo ganera o sea ni jakin baina uste dut gitarrik hartu dela hotsaitzeko papela Anda, bera egurre Eta egu urre da eurreak arraidezea. tuko gara, ba, niri ba, enua, aurton hiru festivaletara da, joan gonaz. Ba, iru? Bai, bat Koba bat, bat. eta Summer Press dekotaz fijo, Zeta Life igual eta bestere mape igual jauziko da e, Baina certo, eske Koba po, por... inban anuntzizo bat lehen goa kriston ilusioan joste, ja, jarri eba nien bimila eta maika urte txarra izen zela eta bimila togeta bat trajikoa izen zela, esan nire honetak sonetan doztia Eta egiz eda, ni 2006en ikusina gana azken niko biderrez Bilbo, neureka segonitzen erretratu edekotaz, eta ganea eroen ingotaz, puak, Kodakaz. ezen... untze jarrikotazen taldienak. Eta gero 2008a batien trajikoa, ba egiz eda, ba, el, badakit 2008a amaieran elkartu zirela, e, gitarra bahu eta bezlarize zirela fundadorak taldienak. Eta bajiztie justu ilin zane parapente itzen, Lars, Lars, rats ganera hemen jarri genuen eh komentatzen unen hamengo irratizaio baten eta errependi metalium ik metalium ikusi nagian hor sona buah, esta es la mía eta gorko, ba dator urtin ganera 25 urte itzen du zure lehenengo diskoak. Orduan e, ba euren lehenengo diskoko abesti bat erabaki dot Free Forever abesti ze aukeratu dut, bakik disko horreta 11 terrain egon sala e, baterilanatan eta Eske diskori... Octopus. Diskori... Octopus. Gaur egun nire topa marrien jarraitzen du egoten, asike... Orbitz kulturen... Zuekin Metalium, da. Free Forever, baina eske diskori entzutia asik eratik amaien erarte gozada bada. Orduen, itxiko dugu bederagatzi... Ez dugu horatzen, baina busto bederatzi garren abestiz ez dela Free Forever. Eta... <risa> Brutala da, tio. Zelako injerra botzien... Delo mas heavy kabido eki baber. Welder... David, Dale. En vez de Ibarri, despeio eta garriko gara metalfarrikan un bolo bentzetan. Hori ba, laster ukingo dosue gure barri. Gure barik, o gure barri, gure barrik. O sea, gure barrik, gure barrik. Free Forever. Da, for Goi, da onda nori. Da bon.